que el nostre entorn amb Montserrat Valtran. I una setmana més ens endinsem en el món del Feng Shui, saludant a Montserrat Beltrán. Molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal, com estem? Doncs molt bé. Sí? Aquí preparats. Harmonitzades estem? Sí. Eh. O a poc a poc? Tot és una mica... És a poc a poc, eh? Sí. Això tot de cop es pot fer, però jo aconsello una mica a poc a poc. Ja fa unes setmanes enrere que, que una de les recomanacions, una de les també incidències d'aquestes del Feng Shui que vam dir que podíem fer, doncs tenia a veure amb, Si volem canviar la nostra vida, hem de canviar 27 coses de lloc. O sigui, ja, exacte, d'aquell Proverbi sí, xines, no? exacte, on hem fent recomanacions i avui precisament també té a veure amb la situació que estem vivint actualment, no? que el Feng Shui també pot viure en temps de crisi. Totalment, és a dir, qualsevol eina que tinguem al nostre abast la podem fer servir per estar on estem o per sortir d'on estem. No? I uh -huh. en aquest cas el que proposava avui per parlar era sobre com sortir de la crisi o com superar la crisi personal de cadascú, econòmica mundial no la podem tocar però la nostra sí. Uh -huh a través del Feng Shui. O sigui, ens centrem en l'àmbit més proper, no? Allò que diu, cada granet de sorra pot canviar una muntanya, no?, al final... Exacte. Granet doncs, a granet ens... podem fer la muntanya. Sí, no? doncs nosaltres ens centrarem en aquest granet, no?, sí. com podem canviar una mica el nostre dia a dia en aquest temps de crisi a través del Feng Shui. Sí. déu nhi no?, per això les, llavors els àmbits en els quals es pot treballar a través del Feng Shui? És que el Feng Shui eh, tracta amb l'energia que ens envolta. Llavors, si ens rodegem de bona energia internament estarem bé. No? Si estem en crisi, tot i que externament estiguem en crisi, un es pot treballar una mica uh -huh. i a través de l'entorn no? amb el Feng Shui i també sortir no? d'aquesta situació. Doncs passa a pas, anem a veure com, com ho fem això. Aviam, sobretot el que el que aconselleria seria doncs, aviam, la persona que està en crisi actualment. No? Doncs, sortir-se'n una miqueta de les converses d'aquesta crisi. Uh -huh. És a dir, si estem tot el dia parlant... Mira, jo t'explicaré una anècdota que, que em va fer gràcia fa pocs dies, no? Que parlant amb una noia, doncs... Bueno... No té res a veure, però el meu marit té una botiga sí. i li va bé, no té problemes de crisi. Uh -huh. Deu ser un sector doncs, que va bé. Sí, que, que, que hi ha sectors eh, que no tenen crisi. Exacte, o... hi ha sectors que no tenen crisi. Tema de, de serveis socials, tema de, també de, de de medi ambient, diuen que estan en creixement uh -huh. fins i tot, de tecnologies. Uh -huh. I, tot... I després petites botigues doncs, que, tenen, que els hi van bé. Hi van bé eh? no? uh -huh. doncs, aquest és un cas de que li va bé. Llavors tothom del, del, del voltant, està a prop d'un centre comercial, tothom li pregunta, ai, com va? I la gent espera que li digui malament. I ell mm. diu, bé, diu, però tens feina? I ell sí, té molta feina. És a dir, no dona l'abast. Uh -huh. I veus la gent ta ja talla la conversa. És a dir, la gent no vol parlar... De coses positives? De coses positives. No? Oh, doncs la gent espera curiós, que tu no? li diguis, sí, no tinc feina, perquè tothom al voltant més o menys està una mica malament. Com per no? compartir sí. vivències negatives, exacte. no? sí, sí. Per despogar-nos. Uh -huh. I, I per tant, hem de fugir una mica d'aquesta tendència a bucle negatiu. Ah, exacte. Sí, una... Converses negatives... Mm... Intentar tallar-les, és a dir, si tu ara estàs... El que jo proposo és fer com un treball de 30 dies. Uh -huh. De dir, bueno, a partir d'avui, de data d'avui, d'avui o de demà, si comencem quan, demà, no? quan, quan avui posem... aportem com mig dia, no? Sí. Doncs, bueno, si comencem a partir de demà, de dir, bueno, vaig a fer 30 dies, un canvi, uh -huh. aviam què passa, i després puc tornar a la meva situació anterior, és a sí. dir, com esticaran res no m'impedeix. impedeix. No? Sí, jo fem crec... una prova durant un mes i donem aquesta... aquest marge de confiança. Una... Unes pautes que donaré ara, Vale? per passar aquest mes uh -huh. llavors eh, de fugir de les converses aquestes negatives de crisi no? intentar no, no estar pendent de les notícies de la tele sobre la crisi que això que, és, que, és complicat això és eh? complicat, però això bueno, és si complicat. veus una notícia intenta eh, canviar uh -huh. Val? No, no estar pendent aviam què passa perquè som una miqueta així no ens agrada eh, com li diríem... Fustigar-nos a vegades de freig, també, no? Sí. De, ostres, i què li ha passat a aquest? I què li ha passat a aquest altre? Doncs, mm. També hi ha notícies bones, vull dir, vosaltres aquí a la ràdio també es donen bones notícies, uh -huh. no? no tot és... Crisi, no tot és crisi, no tot és negatiu. No. Doncs, Estigues pendent de les bones notícies, no de les dolentes. No? Però, bueno, és allò que les persones a vegades fem, no? Que ens quedem més amb una notícia uh -huh. negativa. Potser has sentit el mateix número de notícies positives que negatives, però ens sembla que recordem més les negatives, sí. no? Sí, sí, és una tendència natural i humana, eh? I tots som humans i, i caiem. Però allò conscientment intentem evitar-ho. Hem evitar intentat 30 dies, va? Allò de dir, vaig a fer veure en 30 dies si canvio els meus hàbits, aviam si pot canviar la meva vida, no? Puc uh -huh. sortir d'aquesta... D'aquest sac o d'aquesta aquest, petita crisi, sí. no? o gran crisi. També uh -huh. pot ser gran crisi. Llavors, eh, també has de intentar rodejar te de, de riquesa, és a dir, eh, si a casa tens, no sé, eh, tens unes tovalloles guardades, no?, perquè són les més maques, aquelles que t'agraden, les però bones. bones, les bones, doncs pues, treu durant aquests 30 dies tota la roba bona. Posa les bones, el cobrellit, posa aquell que tant t'agrada. No, encara que el tinguis guardat per ocasions especials, doncs aquests 30 dies són una ocasió especial. Uh -huh. Fes-ho servir. Si tens allò de la vaixella bona, jo no et dic que tots els dies treguis les copes, val? però si sí, treu els gots de tant en tant, és a dir... O sigui, tot, tot allò que reservem per als moments aquells d'un dia especial i que al final potser només ho vam servir un cop a l'any al dia de Nadal exact, o alguna sí. cosa així, doncs que aquests 30 dies ho anem fent servir, no potser cada, cada, cada àpat, però oh. que ho anem fent servir. Sí, doncs pues allò, pues no sé, els caps de setmana que estàs més relaxat, uh -huh. o a la nit si, si, si pots, o sigui, el màxim que puguis, jo no dic tots els dies, però sí que el màxim que puguis. Uh -huh. Treu les vaixelles les copes... Eh, rodeja't de tot el bo que tu tens, perquè segur que a casa tens coses bones sí. que les reserves. Doncs pues no te les reservis, disfruta -les durant aquests 30 dies. Uh -huh. vale? que que, que altra... Això també té a veure amb, amb una mica filosofia de vida del que disfrutem i no disfrutem de les nostres coses. Ah, no? Perquè dius, no t'ho reservis. Home, és veritat que després les coses bones que tenim a casa, si les hem de fer servir un dia, perquè ens les comprem, no? Sí. Però ho fem, sí ho fem. I també és el costum, no? Vull dir, ja ens, ha, ens han acostumat les mames i les iaies doncs que això reserva per a tals dies, doncs perquè era una altra època també, no? uh -huh. I, i avui les coses les podem fer servir una mica més, i si es trenca i no es gasten, doncs no passa res. És uh -huh. dir, si la fa servir i perús es trenca, doncs bona sort, no és clar, mala sort, no? al contrari. No? Sí, que fem servir allò que ens proposem, que el proper cap de setmana fem una taula d'aquelles parades maques, uh -huh. no? amb tot el que tinguem una mica de, de mudar. Com, com així si mateix. És, sí. Molt bé. Vale. Llavors, aquest efecte de rodejar-te de les coses bones aportarà coses bones a la teva vida. Uh -huh. Sí, la riquesa crida riquesa. Exactament, així, és. així funciona. Uh -huh. De vegades uh -huh. diuen, per què els rics tenen tants diners? Pues, pues, perquè això, perquè s'ho creuen <ríe> sí. i els mantenen. O <ríe> sí, creuen en, aquesta, en aquest que continuaran tenint no? I, sí, sí. i aquesta energia de riquesa doncs sembla uh -huh. que crida més. No? De la mateixa manera que si estem rodejats de coses... Eh, molt senzilles, pues seguirem amb aquestes coses senzilles, uh -huh. Igual que si estem rodejats de fa uns dies vam parlar de com fer neteja a casa, això és sí. molt important, no? Fer neteja de coses que no ens fan ara mateix, no ens aporten res. Doncs Quantes més coses et tregues de sobre, millor. Mm -hmm. vale. O sigui, coses que vulguem, o, o la imatge que nosaltres volguem tenir de la nostra vida, intentem rodejar-nos d'aquesta imatge sí. que volem nosaltres. Sí, fem no? a fer aquesta prova en aquests 30 dies. Molt bé, vale. doncs ja hem fet um, això, fem servir tota la vaixella, les tovalloles mm. i tot plegat, i què fem més? Llavors ens hem d'intentar rodejar sobretot de llum i de color, també. Vale. Vale. Eh, si estem fora de casa durant el dia la casa es queda moltes hores buida i, I, les fosques, i a les fosques a vegades, no? sí. doncs si tenim alguna petita llum hi ha gent doncs, que té aquestes làmperes de sal o que li de tenir espelmes amb cuidado sempre de, de que no passi res, no? les uh -huh. espelmes però si són llums, una petita llum doncs a mi, per exemple, tinc una llum a la tauleta de nit, que és petitona i que consumeix poc i jo de tant en tant la deixo encesa. Uh -huh. doncs de tan en sí, això, perquè a la, la casa llum. tingui alguna, algun focus de llum. Sí, val? això dona cal i quan tu entres l'energia d'aquella estança és diferent i tu ho notaràs quan arribis. Uh -huh. Que que alguna... la llum ja ens dona aquella energia quan entrem a casa que ens sentirem clar. millor no? uh -huh. Molt fa, bé. la llum fa pujar l'energia i quan tu arribes ja te la trobes ja pujada, no l'has de començar uh -huh. tu és a... una mica com la calefacció eh? sí. <ríe> que a l'hivern sí. hi ha calefaccions que pots programar i que hi ha famílies que ho fan no? que deixen... uh -huh. doncs sé que arribaré a les 6 perquè vinc de buscar els nens al col·le doncs el deixo programada perquè la casa ja tingui aquella escalfor clar. No? Clar, clar. això ho podem fer també amb el llum hi ha, hi ha els temporitzadors aquest dels endolls, mm -hmm. que també es pot temporitzar doncs, perquè doncs, estigui una, una hora estona, abans sí. o mitja hora abans que, sí. que arribem, doncs tinguem llum a casa. Mm -hmm. Molt bé. Vale. Doncs ho puntem. Aquest és un pas. Després, l'altre lloc important de les cases en, aquest, en, aquesta, en aquests 30 dies no? de, per superar aquesta crisi doncs, és vigilar el bany. Fa uns també van parlar de com sí. millorar el bany, doncs tenir cura del bany. Val? que La majoria són blancs, que tenen l'energia molt baixa, doncs pujar-li l'energia a aquests banys. Que no se'ns escapi tota l'energia pel bany. M -m -m. Val, val. Val? I una altra cosa, doncs m -m, podria ser, eh, si nosaltres som generosos amb, amb els altres, mm. no? si, si tenim alguna que no ens fa falta, doncs regalem-lo. Allò, que això aniria una mica lligat amb allò que vam comentar de desfer-nos de les coses sí. que nosaltres no fem servir, no? Uh -huh. És a dir, coses que tenim tancats en els armaris o que tenim a casa però que no ens agraden, doncs regalar-les a algú que li pugui treure un servei, uh -huh. no? Exacte, no? i el fet aquest de regalar, no? Tot el, és una energia que tu entregues i et retorna duplicada normalment, d'acord? Vale. Això sí que també hi ha aquelles frases fetes, no?, de... Mm. una mica de... de que tractaran tal com tu tractis, però que també de, que les coses bones, doncs, al final les acabes... t'acaben ben intornades, no?, mm -hmm. i amplificades. Sí, sí, és veritat. Doncs uh, això és una bona filosofia de vida, també, eh? també perquè també. així ajudem els altres, uh, tot i que sigui esperant que la nostra vida millori amb aquesta ajuda. No? Uh -huh, Anem a provar totes aquestes coses durant 30 dies. També podem fer, si volem, és escriure allò que no ens agrada, uh -huh. ¿vale? fer una llista de, de la nostra situació actual. Doncs pues mira, estic així, de malament, o tinc aquest greu problema, tot això, i uh -huh. ho escrius. Sí. i cop ho escrius, tu mires, tu tornes a llegir i ho cremes. Aquell uh -huh. full el cremes. ¿vale? I així t'espem una mica de males energies. Ah, exacte. Bueno, doncs a veure si ens desfoguem. No? Perquè d'aquesta manera, a vegades, no sé si amb tot això, també eh, és important creure-s'ho, no? en el sentit de dir... Creure que, que el vital, canvi sí. és possible. No? Sí. En perquè... aquest cas és important. És important creure tu. però si no t'ho creus, almenys prova durant 30 dies. ¿vale? És a dir Si tu creus, fes-ho i et funcionarà, segur. Uh -huh. I si no t'ho creus, prova -ho. Fer, no tens res a perdre, canvis, fer, fer tots aquests canvis, perquè a més tampoc és res especialment complicat de fer, no? És una miqueta canviar el xip de, del cap, no? Vull dir, si jo ara estic malament i no veig una sortida, i si no veig una sortida no veuré una sortida mai, és a dir, fins que no em diguin des de fora, mm. jo vegi notícies que la crisi s'ha acabat, jo veig fosc i, jo veig estic i, i aquí estic, no? Mm. Si jo faig un petit canvi i dic, bueno, durant 30 dies vaig intentar no mirar el fosc, sinó el contrari, perquè tots tenim dintre el bo, i el blanc i el negre. Sí, sí, evidentment que a la nostra vida alguna cosa positiva hem de veure. Segur que hi ha. Doncs intentem aferrar-nos a l'opositiu. I l'altre va desapareixent mica en mica. És a dir, quan tu et concentres amb l'opositiu, lo negatiu es va desfent sol. Mhm. Uh -huh. Doncs intentem fer aquest, aquest canvi de xip que, que deies no? uh -huh. i com a mínim doncs provar-ho perquè hi arriba un punt que, que hi ha famílies o hi ha persones determinades que tenen aquesta crisi personal uh -huh. que bé no mirem tant al voltant amb totes les desgràcies que els hi passen als altres i a nosaltres mateixos, sinó que uh -huh. intentem fer alguna cosa. No? Bueno, provarem. Montserrat, uh -huh. moltíssimes gràcies. Gràcies Ho deixem tu. aquí amb aquesta classe per superar la crisi la setmana que ve més coses. Que molt vagi bé. bé. Deu bon dia. Si vols consells personalitzats sobre el Feng Shui, posa't en contacte amb Montserrat Beltran al 647458546.